Sziasztok! Hallotok engem? Nem tudom, hová álljak, hogy lássatok is tőlem. Így jó lesz. Na, sok szeretettel köszöntöm a Meetup résztvevőjét. Én kisdomokos vagyok, és a Műszaki Egyetemről érkeztem, mégpedig a villamosmérnöki karról, az Automatizálás és az alkalmazott informatikai tanszékről, és Ádám azért hívott meg, hogy robotversenyekről meséljek nektek. Hát ennek az apropója az volt, hogy Ádám talán kollégáival együtt járt nálunk januárban, amikor is egy Robonaut nevű robotversenyen, robotversenyt néztek meg. hogy ez az egyik, amiről mesélni szeretnék. Ez egy olyan robotverseny, amiben én résztvevőként vettem részt. És aztán a, a második felében a prezentációmnak pedig egy nemzetközi robotversenyt szeretnék bemutatni nektek, amiben viszont résztvevőként szoktam ott lenni. No, tehát a Robonaut, ez a, ami azért aut, mert hogy az automatizálási tanszék szervezi, tulajdonképpen is az a kérdés először, hogy, ha sikerül léptetni, hogy kiknek szervezzük ezt a versenyt, illetve hogy miért. Az elsődleges célja az ilyen tanulmányi jellegű, tehát tulajdonképpen a hozzánk járó villamosmérnök hallgatóknak szervezzük, méghozzá az MSC-seknek. Ugye ezek már azok a hallgatók, akik egy-két éven belül diplomát fognak szerezni. Van egy robotos tárgyunk ott a tanszéken, ez a robotirányítás rendszer technikája, és ehhez kapcsolódik ez a verseny. Körülbelül annyira, hogy magába a vizsga eredménybe is be lehet számítani majd a verseny eredményét, illetve egyéb jutalmakat is kaphatnak a hallgatók. A célunk egyrészt az, hogy a oktatásba gyakorlatot vigyünk be, másrészt pedig, ha már ezt meg szeretnénk tenni, miért ne tegyük játékosan. Ugye mindenki, én gyerekkorom óta nagyon szerettem legózni, úgyhogy körülbelül ez volt az, ami a robotok felé hajtott egyébként. Én a magát a diplomamunkámat is a robotos témából csináltam, és azóta azt nem mondtam, de a tanszéken ebben a témában kutatok. Úgyhogy innen jött az ötlet, hogy akkor valami működő szerkezeteket csináltassunk a diákokkal, ezt be lehet számítatni az eredményét a versenynek a vizsgába, mint mondtam, és szakmai gyakorlatként is el lehet fogadni. Na hát akkor mi is ez tulajdonképpen? Olyan robotokat kell létrehozniuk a diákoknak, amik teljesen önállóan működnek, nem szabad távirányítani, hogy ez pontosan hogy valósul meg, ezt majd folyatok látni mindjárt a képeken. Van egy akadálypálya, amin időre kell végigmenni, ez alapvetően egy padlóra ragasztott vezető vonal, amit a lánykori nevén szigetelő szalagból csináltunk meg, és megadtuk, hogy milyen akadályok lesznek ezen a pályán, tehát a vonalon kívül még egyéb furcsaságok is fogadták ezeket a robotokat. Ezeket definiáltuk, viszont egészében előre nem lehetett tudni, hogy hogyan fog fölépülni ez a pálya. Csapatokba jelentkeztek a diákjaink, egyébként így utólag jutott eszembe, hogy bemutatom itt ül egy kollégám és még egy kollégám, az egyik kollégám szintén tanszéki munkatársa, a másik pedig résztvevő volt ezen a versenyen. Úgyhogy majd tőlük is lehet kérdezni a kérdezős részben ilyen személyes élményeket. A, mint mondtam, teljesen autonóm robotokat kellett csinálni, és a lényeg az, hogy nem szabad hozzájuk nyúlni a verseny alatt. Na most ö, nem hiszem, hogy sokan voltak ott a versenyen, de aki ott volt, az látta, hogy azért erre volt például, hogy beavatkoztak. Tehát előfordul, hogy letévett a pályáról egy-egy ilyen robot, olyankor visszahelyezhető volt de ilyenkor kemény pontlevonások jártak ezért a beavatkozásért. Most legfőjebb 5-ször lehetett ezt megcsinálni, aki 5-nél többször nyújt hozzá a verseny alatt a robotjához, az kiesett abból a fordulóból. Na hát, hogy is épült föl ez a pálya? Volt start, volt cél, ugye látjátok ezeket a fekete vonalakat, ezek a szigetelő szalagok. Volt, amikor elágazott a vonal, ilyenkor mellette egy megjelenő fal, segíthette a robotot, hogyha oldalt is képes volt érzékelni a környezetét, hogy melyik irányba érdemes tovább menni. Ez volt a legszívatosabb akadály, amikor gyakorlatilag egy útorlasz volt a vonalon, ilyenkor le kellett térni róla, ki kellett kerülni. A vonalhiány arról szólt, hogy eltűnik a vonal, mellette megjelenik egy fal, az a fal az megtörik, tehát kanyarodni kell a falat követve, és csak utána lehet megtalálni ismét. Volt egy plusz feladat, ami nem volt kötelező, viszont rengeteg bónuszpontjárt érte. Szinte egy elágazásnál meg kellett találni egy garást, abba beállni, utána visszatolatni az elágazáshoz, és úgy menni tovább. És ami a leglátványosabb volt talán, az a gyorsasági szakasz, ez egy nagyon hosszú egyenes, aminek az elejét egy falpár jelezte, fal jelezte ha ezt észrevetett a robot, akkor odaléphetett a gázra, és a végén a három csík mutatta, hogy most már fékezni kell, mert kanyar következik. Na hát... Ez a pálya, amit felépítettünk a versenyre, ugye ez, amit nem ismertek a diákok előre, csak az előbb megadott pályaelemeket. Ez a mostani új épületünk, amit a Duna másik oldalán található, a Q-épületnek az aulájában építettük fel. Látjátok, hogy ott indul a középen a starttól, utányon a garázsa, a vonal hiány, itt fölül van a gyorsasági szakasz, végül van egy elágadás, és a cél előtt van az úttorlasz. Néhány képet mutatnék kerül a versenyről. Ugye ez maga a pálya ilyen perspektívikus képen, ott nagyjából látszik az a szigeterő szalagból leragasztott vezetővonal, és néhány képet a résztvevő csapatoknak a robotjairól. Hát ezek a robotok, ezek ilyen modellból megvásárolható autók voltak, ezeket alakították át a hallgatóink olyanra, hogy kivették be a távirányítást, és akkor egy mikroprocesszoros egységet kellett bele tervezniük, érzékelőkkel, vonalat kellett érzékelni, az akadályt kellett érzékelni elől a falat oldal, Tehát azt is látja, hogy különböző design megvalósításokat választottak. Volt, aki a minimál dizájnnak volt a híve, Például ez egy egész egyszerű próbapanel volt az elektronikának a magja. Volt, aki külön ö, kaszni tervet csinált hozzá. Valaki, ha fel fedezni, hogy LEGO elemeket is felhasznált, például ott a baloldali, itt a, a, nekem, ha szemben, a jobboldali roboton. Így van. Volt, aki egészen új kaszni épített hozzá, egy ilyen Jeep formájában. Így van. Na, körülbelül ez volt a mi robotversenyünk, amit most januárban tartottunk meg. Erről bővebb információkat ezeken a címeken lehet megtalálni, hát nem hiszem, hogy a főső címet bárki hamar megegyezhetné. Talán ezt a Facebookosat érdemes megegyezni, ott a, a versenyen készült, versenyről készült sajtótermékekre hivatkozás található. Minket is eléggé meglepet, hogy nagyon széles érdeklődés öveszt ezt a versenyt. Kim volt több tévéadó, több hírportál. Mi magunknak is készítettünk videót egyébként, hogyha majd előadás után lesz idő, akkor szívesen levetítem, például, hogy lássátok, hogy hogyan is mozogtak ezek a robotok. Jó, a másik robotverseny, amelyben résztvevőként szoktam részt venni, szintén a tanszékhez kapcsolódik egy csapat, aki az Euroboton szokott indulni. Már 2003 óta járnak ki a ö, csapatok. Én magam 2007-ben csatlakoztam ez az egészhez. Ez egy nemzetközi verseny, 98 óta rendezik, és egy kicsivel nagyobb lélegzetvételű, mint a, a mi Robonaut versenyünk egyébként. Ennek az ötlete adta azt, hogy mi is csináljunk a saját hallgatóinknak Robonaut nevű versenyt. Hogyan is néz ki egy ilyen feladat? Például 2008-ban a Mission to Mars nevet viselte az előírt játék. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a két kék, illetve piros színű kocka a sarkában a pályának, ez egy sik asztal, onnan indul a két robot. Ugyanis a csapatok, robotok egy-egy robotot visznek, és egyszerre két robot egy ilyen arénában versenyez. És a lényeg az az, hogy hogy ugyanazt a feladatot oldják meg, itt például golyókat kellett összegyűjteni és eljuttatni különböző tárolókba, hát látható, hogy itt van, talán látható, van itt egy vájú, abba kellett bejuttatni a golyókat, ráadásul felváltott színsorrendbe, ott a vájú két színen levő magas tárolóba lehetett bejuttatni, szintén eltérő pontértékért ezeket, és a lényeg az az, hogy a robotok önmagoktól működjenek, és gyűjtsék a pontokat. Na, hát ez a versenyre itt látható, hogy milyen robotot készítettünk. Itt nem egy meglevő mechanikát alakítottunk át, hanem teljesen ö, magunk készítettük ö, házi szerszámokkal, módszerekkel. Ö, most nem mennék bele a részletekben, hogy milyen megoldásokat alkalmaztunk, hogyha érdekel bővebben, akkor majd a kérdések között nyugodtan kérdezetek bármit erről, hogy mi, milyen alkatrészek vannak benne, mi irányítja, hogyan valósítottuk meg. Aztán például a legutóbbi verseny, amit tavaly májusban volt, az a Feed the World, így gyakorlatilag gyümölcsöket, zöldségeket kell betakarítani, azok a fehér és fekete hengerek, azok kukoricáknak voltak csúfolva, a piros labdák voltak a paradicsomok, és a narancssárgák pedig narancsok. Ezeket kellett összegyűjteni. Erre is készítettünk egy robotot, látjátok, hogy éppen most két kukoricát visz paradicsomok között navigál. Annyival volt megbanyolítva a szabály, hogy a fekete kukoricák azok le voltak csavarozva a pályához, tehát azt nem volt érdemes rángatni, mert nem jöttek ki. Illetve a, a narancsok azok nehezítésképpen egy ilyen rámpa helyezkedtek el. Ráadásul ott is úgynevezett narancs bent, fönt ilyen, ilyen csövek tetejére ültetve. Így van. Na, ö, röviden az, hogy milyen robotokat is kell ide készíteni. Nagyon komoly előírások vannak, és egy ilyen kb. 40-50 oldalas szabályt adnak minden évben ez a versenyhez. Maga a verseny kiírás az ősszel születik meg, olyan október környékén, és a következő év nyár elején van a verseny. Azt mondtam már, hogy ö, teljesen autonómul kell működni a robotoknak, nem szabad beavatkozni, 90 másodperc a meccs, a végén le kell állni, és a bírók összeszámolják a gyűjtött pontokat. Nagyon fontos kitétel, hogy tilos bántani a másikat. Ez nem az a robotverseny, amikor le kell bontani, hanem tilos ütközni, tilos akadályozni a másikat, és elég komoly méret korlátokat kell betartani, tehát nem lehet akármelyekor egy ilyen robot. És akkor röviden még arról, hogy az idén is készülünk erre a versenyre, a 2010-esnek, látjátok itt most a, a szabályainak a rövid skicét. most sakkozni kell majd, hát egy módosított sakkot kell játszanunk. Az a lényeg, hogy háromfajta bábú van, vannak a parasztok, vannak királynők és királyok, és annyival van az egész megbolondítva, hogy a parasztokból lehet építeni ilyen tornyokat, tehát egymásra lehet őket stócolni. Annyi a lényeg, minél több bábú vagy ilyen torony legyen saját színén a robotnak. Ez azért érdekes, mert ugye, hogyha az ember én nem az ember, az ember robotja, kinkes ervesen összelak egy ilyen stócot, ráteszi a saját színére, jön az ellenfél, akkor egy rövid mozdulattal tol rajta egy kockányit, és akkor már is övé lesz a pont. Úgyhogy most éppen erre készülünk, a mechanikai tervek azok már megvannak. A tanszékünkön dolgozó csapatba bevontunk most két nem villamos mérnök hanem gépészkarra járó hallgatót, ők, tervezték ezt a mechanikát. Még jelenleg a legyártás nem indult el különböző okok miatt, hogy ilyen szponzorálási és hasonló kérdések még eddig hátráltattak minket. Hát amit érdemes róla elmondani, hogy látható elő van egy megfogója, amivel a korongokat fogja majd megfogni. Leföl mozgatható egy ilyen orsó segítségével, ilyen liftként. Ezzel tudjuk majd építeni a, a tornyokat. Két oldalt, ez a ezek a karok, amit lehajthatok, itt is meg a másik oda is van egy, azok egy, -egy elektromágnes tartalmaznak, ugyanis a, a bábuknak a közepén mágnesek találhatók majd, ezzel is tudjuk őket pakolászni. Illetve amit érdekesnek tartok talán elmondani, hogy a robot tetején megfordítva valaki észrevette, ott van egy ilyen Xbox 360 feliratú eszköz, ez a xbox adott Kinect, ez lesz a látórendszer a robotnak. Ezzel tervezzük az, hogy a, a bábokat felismerjük, illetve a, a pályának a mintázat a pozícióját a robot tudja mérni, pontosítani. Erről is, hogyha érdeklődtök, szintén a tanszékünk a www.out.bm.hu-n kicsit navigálva, menüpontok között meg lehet találni egy leírást, illetve a, az euróbotnak a hivatalos honlapját ajánlom figyelmetekbe, ahol visszamenőleg az összes évnek a szabályai fönt vannak, illetve ha YouTube-ra felmentek, Eurobot kurszorra rengeteg videót lehet találni. Jó, és akkor a végén említeném meg, ott látható a csapatunk a legutóbbi versenyen, a robottal együtt, és az ipari partnereinket, illetve a Mogi tanszék, ez a, az a gépészeti tanszék, akivel most nagyon szorosan együttműködünk, és a, a többi cég, akik támogatták egyrészt a Robonautnak a létrejötté díjazásait, másrészt pedig alkatrészeket adományoztak a következő EU -robothoz. Úgyhogy hát nagyjából ennyit mondanék el így első körben. Biztosan nagyon sok kérdésetek van, hogyha van, akkor ezt nyugodtan tegyétek föl. Illetve lehet olyat is kérni, hogy vetítsek videót mind a két versenyről. Jól van. Akkor először talán van egy rövidebb videóm a, a tavalyi Euróbot versenyen egy teszteről, amikor látszik a robotunk mozgás közben. Azt láthatjátok, Svájcban volt egyébként ez a verseny. Ez most a verseny előtti éjszaka készült ez a videó, amikor kiutaztunk, és még volt egy éjszakánk arra, hogy a robotot teszteljük. Ugye a külső irányítás nincsen, ami a hátuljából lóg ki az a kábel, az egyszerűen csak a tápellátás biztosítja, nem akartuk az aksikat meríteni. Látható, hogy két ilyen kis megfogójával összegyűjtött két kukoricát, és most megpróbál elmenni a saját tárolójához és elközben az útjába akadó paradicsomokat is betereli oda. Aki szemfülesebb, az felismerett, hogy a robotkereke például a hagyományos rollerhez való kerék, illetve a motorjai, azok most nem, de a korábbi években például csavarozógépekből gépekből kiszerelt motorok voltak. Jó, tehát ő volt az EU robotunk a legutóbbi évben, és akkor mutatnék egy videót a... Robonaut versenyről is. Feltéve, hogyha megtalálom a kurzort. Oké. Okay. A robot verseny előtt, itt most láttok az első kockákat. Ez a robotversenyünk előtti egy-két nap és északálnak a felvételei, amikor a hallgatók a tanszékünknek az egyik folyosóján teszteltek egy testpályán. Gyakorlatilag a verseny előtt bent aludtak, illetve nem aludtak, hanem alvás helyett bent tökéletesítették a robotjaikat. Itt látod, hogy felépítettük ugyanazokat a pályaelemeket, a robotok még szinte kaszti nélkül mindegyik fejleszti a képességeit. Nem mindig sikerült elsőre. Egyébként ilyen események bőven történtek a versenyen is. Aztán a verseny reggelén néhány másodperc alatt felépítettük a pályát. Aztán következtek a fordulók. Minden csapat ö, három fordulóban próbálkozhatott és a három forduló közül a legjobb fordulónak az eredményét ö, számoltuk el, aztán végeredménynek. Különböző teljesítmény nyújtottak a robotok, voltak aki lassabbban ment volt aki gyorsabban, voltak aki csont nélkül végment, volt aki viszont nem mindig küzdött meg egy-egy akadályjal. Valakinek a sima kanyar is gondot okozott. Amit most láttatok az ott az elágazás, mert ha elrontotta a robot, akkor elment arra balra egy hatalmas kerülőt tenni a rövid jobb kanyar helyett. Ezt viszonylag kevesen ö, járták, jártak így, de volt arra is példa. Itt láttok egy parkolást, végüljük szépen. Ez a gyorsasági szakasz, ami nem mindig volt ilyen gyors én csak, ha telárult a tisztait is. Ez már egy tisztességesebb sebesség. A pontozásra, mondanék kell, hogy összesen 30 pontot lehet gyűjteni, és ebből 24 volt az, amit a... A végighaladásra lehetett összeszedni, és a maradék 6 pont az idő járt. Tehát a leggyorsabb csapat egy futamban az 6 pontot kapott, és úgy a utána következők mindig egy-egy ponttal kevesebbet. Hát előfordult az, hogy elég bizonytalanul mentek a robotok. Volt, amikor az egész közönség biztatta taps, hogy végre érjen már be a célba, és még akkor se tette. Előfordult, hogy önálló tudatra ébredt egy-két versenyző. Követően, de megfelelően. Látod, hogy volt benne egy emelkedő és egy lejtős szakasz is. És nagyon érdekes, hogy a lejtőn, ahol teljesen egyenes volt a vonal, ott is gyakran elő hogy az autók letértek róla. Ja, igen, azt nem mondtam. Tehát az egésznek úgy volt az eszközellátása és költségellátása, hogy a hallgatók megkaptak egy-egy ilyen autót, amit mi vettünk meg nekik, illetve egy ilyen processzoros fejlesztő kártyát, ami az agyát képezte az egésznek. Ezen kívül még kaptak minden csapat 50 ezer forinti költségkeretet, amit tetszőlegesen alkatrészekre és gyártásra költhetett, És ezekből kellett dolgozniuk. Hát nagyjából egy csapatnak a költség az egy olyan... cirka 100 ezer forint volt. Ez a kezdőbe futott a robot után, megtalálható itt a szélső széken, nyugodtan lehet majd kérdésekkel bombázni. A tanszék vezetői, akik a büszke csapatoknak a nyújtalmakat. és egyébként csont nélküli futammal, tehát bevatkozás nélkül és a legjobb idővel maximális pontszámot elérve hitte el az első helyet. Hát eddig tartott a videó. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és hogyha van még kérdések, akkor nyugodtan tegyétek föl. Nem tudom, van erre még imen? Nem. Maga a versenykírás az a fél év elején született, tehát még szeptemberben, és akkor kellett rá jelentkezni is. Szeptember vége felé kapták meg az eszközöket, és ugye januárban volt a verseny. Tehát kvázi egy szemeszter alatt dolgozhattak végig. Most azt hozzáteszem, hogy ö, gyakorlatilag az utolsó két hétben készült el a munkáknak a 90%-a szerintem. De erről jobban tud mesélni Zoli, aki az egyik csapatnak a tagja volt. Tehát ugye tesztelő csapatokat nem nagyon láttunk még január előtt. Tehát ugye a téli szünetés, aztán a vizsgődőszak első két hete az igen termékeinek bizonyult, ahogy én észrevettem. Igen? Lehetek ilyen szokatlan megoldások? Mert itt ugye nem az, hogy az, Tulajdonképpen nagyjából a megoldások eléggé hasonlóak voltak. Tehát a vonal érzékelésére általában ugyanazokat a szenzorokat használták, az akadályérzékelésre ugyanazokat a szenzorokat használták, amiben eltértek a csapatok, azok leginkább a megvalósításnak a minősége volt. Tehát, hogy kinek mennyire, mennyire sikerült jó szabályzást ö, programoznia bele a robotba, tehát gyakorlatilag ö, eléggé azonos, tehát technikailag azonos megoldások, de különböző minőségű megoldások születtek. Jó. Akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet.